Després del contacte informatiu de les 12, avui sí, avui dilluns, doncs, tancarem aquesta roda de contactes que hem, us hem ofert des de la sintonia de, de Ràdio Palà-Frugell amb tots els portaveus dels grups municipals representats a l'Ajuntament de Palà-Frugell. I ho fem avui amb en Juli Fernández. Bon dia. Molt bon dia. Gràcies per venir als estudis de Ràdio Palafrugell. I amb tu, doncs, com deiem tancarem aquesta roda de, de contactes. Eh, bueno, no sé si has pogut escoltar les que, els companys que han vingut aquí, els companys polítics que han vingut aquí. No, bueno, alguns amb tallets, però la veritat és que totes les entrevistes senceres no. Però en qualsevol cas, doncs, jo penso que és un espai que és, que és bo tenir-lo, perquè és un espai doncs, que permet a tot el grup polític... El, Consistori pugui dir la seva opinió sobre els tema d'interès general a nivell d'Ajuntament de Palafrugell. Per tant, està bé, està bé que tant en tant doncs, els diferents portaveus puguem tenir aquest espai de, de comunicació. Uh -huh. uh, avui doncs ens centrarem en fer una miqueta també de repàs d'aquest mitjany que portem, no? després de les eleccions del mes de maig. Uh, també m'hauria posat la mirada primer, Juli, um, comentar, no? aquest, uh, després de les eleccions... de a... El maig, eh, bueno, tu et vas presentar i ens vas comentar eh, abans durant la campanya i abans fins i tot que no ho tenies del tot clar de presentar-te, que finalment doncs, et vas presentar una miqueta, no, no diré obligat, però sí que et van dir, ostres, Juli, no, no ens pots fer ara això. També una miqueta de responsabilitat, comentaves. Com, com, com afrontes després els resultats? amb l'empat tècnic que podem dir de, de set regidors eh, per Esquerra i per el Partit Socialista i, i no formar part de, del govern per tant, estar una altra vegada a l'oposició. posició com, com ho vas afrontar això? No, jo afronto amb molta normalitat, jo crec que la política és això la política és jugar les teves, les teves cartes i s'assumir en tot moment el resultat electoral i si jo sempre vaig dir que si el resultat electoral implicava doncs, que les teves formacions envien en en un context polític que és el que hi havia i el que hi ha en aquest moment a Catalunya doncs podíem sumar i tenir clar que, malgrat guanyar, vull recordar que el PSC va guanyar quatre vegades seguides, o per la part de consecutiva n'hi ha hagut mai cap candidat que guanyés quatre vegades seguides, que aquestes últimes, malgrat el context polític, el PSC va treure un 30% dels vots, és veritat que Esquerra ens va igualar amb regidors, però la formació més votada va ser el PSC, i per tant sí que vaig fer-ho com un tema de responsabilitat política, no?, i ara faig la mateix amb el mateixa objectiu. Jo crec que a mi m'han ensenyat que quan agafes un compromís has de complir i has d'estar donant tot el mandat. Què passa de cada futur? Jo crec que en aquest moment la política de cada futur és molt difícil parlar de futur en política perquè les coses estan canviant cada, cada, cada dia, cada setmana, cada, cada mes. Per tant, el que jo em centro ara és amb els meus companys i companyes doncs, fer una posició rigorosa, constructiva, no som una oposició allò que sistemàticament estiguem buscant bronques. Aquest Ajuntament fa temps que va oblidar aquesta situació de bronca, jo crec que del 2003 ens va instal·lar una política bastant de debat, òbviament, com ha de ser, però també constructiva, per tant, nosaltres no podem no pensem canviar l'estil de fer oposició i intentar sempre portar, fer propostes conscients que tot el que proposem són coses que podem fer, perquè venim de governar no es passa com es li passa en aquell moment al govern actual, que on a la posició, doncs el que feien era fer propostes que després han vist que ell mateix el govern no les poden complir. Penso que això és una responsabilitat. I més era molt interessant com per la Frugell, que no? jo crec que la gent que es presenta en unes eleccions ha eh, de tenir una mínima preparació i coneixement del, del territori. Per tant, amb aquest esquema seguir treballant. Mm -hmm. Comentaves, eh, Partit Socialista, quatre vegades guanyador de les eleccions, no sé si també hi pot haver un punt d'autocrítica perquè només has governat 6 anys per tant, dius, ostres, poder eh, hi ha cosa meva o també comentaves, eh cosa de que eh, context polític en general, a Catalunya també no sé si marca molt això jo crec molt. que és el context polític perquè veritat, no, és, no és massa habitual que un, que un candidat com jo guanyí 4 vegades seguides en la formació política de la PSC està clar que la primera la segona, la segona vegada doncs el 2007 guanyar no vaig poder fer un pacte perquè va haver-hi un pacte tots contra el PCC. en aquell moment va, va, recordo que era Esquerra, que era, eh, llun, llun, diguéssim, l'entesa Junts per Parla Fugel i Convergència i Unió, bueno, tres formacions contra el PCC. El 2011 això no es va produir, Van fer un pacte per PSC-Convergència, el contexte polític de moment ajudava a fer aquest, aquest pacte i està clar que el 15 i el 19 jo era conscient, el 15 ja afrontem les eleccions amb un context polític ja complicadíssim, la relació Catalunya-Espanya i entre el PSC doncs, jugava un paper, com sempre hem volgut jugar un paper d'una certa equidistància per buscar consensos i debat, això a vegades en política també t'ho castiguen, no? Però qualsevol cas, sí que és veritat que se'l deixa molt clar que en un context polític com el que havia, en unes hores baixes del PSC en general del 2010 fins al 2019, que el PSC per la aguantés el 30% dels vots en tant al 2015 com al 2019, és mèrit del partit, de la candidatura i també de la feina feta. Jo crec que la gent va primar la gestió com a alcalde. És veritat que entre mig del 17 va haver la moció de censura. Jo crec que una moció de censura sempre hi ha quan es produeix una ruptura això passa igual que les dures matrimonials. Mm -hmm. sempre hi ha ning... Mai és culpa només d'un actor. Per tant, jo crec que hi ha emoció censura. Segurament que jo vaig tenir culpa, també. I també, òbviament, Convergència o no, quan de seguida, cop i volta, feta l'emoció, el cap d'un ja estaven negociant i pactant amb Esquerra Republicana, no? Bé, en qualsevol cas, jo no tinc cap mena de... No, no els hi tinc cap cosa en contra, escolta, al final la política jo he dit moltes vegades el plenari per mi el govern que es va muntar fos de la moció de censura com el govern que hi ara és un govern legítim un govern ajustat a llei un govern que no podem parlar de, de cap maniobra rara simplement, escolta, l'aritmètica local és aquesta i jo seguiré treballant el meu projecte de poble, que sí que és bastant diferent que el projecte de poble que en aquest moment estan aplicant o intenten aplicar si és que el coneixen, el govern que en aquest moment governen Uh -huh. En els dos darrers anys, no, del 2017 al 2019, se'ls podia acusar de, i se acusar, ui, proves, no, de manca d'experiència en un govern, ara que porten aquests dos anys bona part eh, de, de, del govern actual de l'Ajuntament de Palafrugell, no sé si en aquests sis mesos eh, en Juli Fernández ha vist alguna millora, ha vist algun aspecte positiu que hagin après o que hagin dit «Ostres, veus, avant feien les coses d'una manera perquè podria anar una miqueta així sense experiència i ara que tenen doncs, aquests dos anys de, de background, podria anar ja fan les coses d'una manera diferent. No sé si ho has pogut veure». Bueno, jo crec claro, que si fan les coses, les, fan, les coses siguin conscients el que fan. I cosa que els dos primers anys, bàsicament, feien les coses ja sabent ni per què les feien, no? i ara encara és pitjor, perquè les fan conscientment sabien el que fan i estan fent algunes decisions bastant, bastant incorrectes pel nostre entendre. No? Jo crec que el govern actual és un govern, òbviament no és que sumen, sumen els dotze reïdors que sumen, però crec que en aquell moment és un govern totalment descoordinat, que van, cadascú va per lliure, i a més a més un govern que s'han ha, ajuntat no tant per un model de poble, que jo crec que si hagués fet els programes electorals de les tres formacions polítiques que formen, veurien que hi ha diferències substancials, va seguir ben perquè el context polític doncs, ha propiciat que aquest govern estigui estiguin em digues si governantjun i sumin. però si mirem el que són les actuacions aò en, en clau de model de, model de ciutat cap on te volen qui vagi per la l'rgll que no et perdi aquesta empenta a nivell social, econòmic i cultural de la província, veiem que estem fent passos enrere i que a poblacions de l'entorn estan comencent a avançar i en política quan tu perds pistonada o perds aquesta aquesta fortalesa recuperar-los és molt difícil per tant penso que l'ecuperat actual estan fent, van fent òbviament perquè la, la casa s'obre cada dia mm -hmm. i la gent que hi treballa són els responsables de que tot això funcioni però nosaltres d'aquests sis mesos que portem no hem vist cap actuació concreta cap projecte de lideratge de futur sinó bàsicament van fent el dia a dia i coses que venien d'alguna manera allà ja, inclús gestions anteriors inversions noves, bueno, si per ell la inversió nova ha de ser Fer el, ampliar l'Ajuntament eh, de cara al futur i, a més a més, amb un context econòmic que hi ha incerteses, que jo crec que s'han de ser capaços d'intentar afrontar millores socials i, sobretot, no oblidar els barris, jo crec que, ja dic, el que, més, el que sí que puc veure és que ara les coses que la fan, la fan a consciència. Encara Vull dir que encara és més greu abans que si no les feien era perquè eren inconscients uh -huh. uh, Comentaves que tens la sensació que, que cada grup no, dels tres que formen aquesta, aquest govern va una mica per, per lliure ells en aquestes entrevistes que han, que han fet el, tant Josep Salvatella, Joan Vigues com Josep Pi Ferrer, Volien demostrar demostrat no? una imatge d'unitat i que eren com un equip cohesionat no sé, en, en què bases Juli, per, per afirmar que cadascú va per la seva banda, no sé si són les, les relacions que tens personalment en cadascú o... Bueno, hi ha un percepció que tinc inclús en el propi plenari no? les contestes que fan alguns i les cares que posen alguns altres quan un contesta les, les converses que he pogut tenir, jo no tant amb els caps de llista, però sí amb la gent de l'entorn que, que manifesta la gent les pròpies converses que tirem a les pròpies entitats, entitats de veïns, entitats socials del municipi, que es manifesten doncs, que sovint no saben ni a quina de tocar per segons quins temes han de tractar. I també es veu una miqueta amb l'empenta del dia a dia a nivell d'Ajuntament. Tenim un primer tirant d'alcalde, que hauríem de exactament quins són els dies que va l'Ajuntament. Tenim un senyor un, com just per Catalunya, que li van donar bàsicament el Museu del Suru, i inicialment volien tenir una, una partilla important de gestió de medi ambient, li han deixat una àrea totalment trinxada amb aquesta nova àrea que s'ha creat, qualitat urbana, que l'haurien de dir àrea d'en Joan de, de, de Palahir, perquè en definitiva és una àrea de qualitat urbana que es crea només en les competències que té el delegat del propi regidor, inclús què té d'a veure la qualitat urbana amb la gestió de les boies, o platge, per, per posar un exemple. No? Mm -hmm. Jo crec que, òbviament, doncs, en aquest moment, Just per Catalunya, és, és el convidat, l'han convidat perquè aritmèticament sumin, però no, no oblidem que va ser l'últim que van anar a buscar, perquè sabien que estava garantida, perquè sabien que, que, que Junts per Catalunya faria alcalde un socialista com en Juli Fernández. Per tant, era, era obvi que encara que no n'haguessin donat res, eh, Junts per Catalunya hauria votat en Josep Ferrer com alcalde. Per tant, jo penso que aquesta entrada remolc de Junts Catalunya és una cosa que el propi govern es veu inclús internament i externament. En uh -huh. uh, aquests... Uh fa un parell, un parell de mesos que es va aprovar el pressupost, no, el mes de novembre, no? es van aprovar els pressupostos per aquest any 2020 i hi havia no? una forta, una clara aposta en aquest sentit per eh, per aquesta nova àrea que comentàvem ara, de via pública, eh, bueno, d'àrea urbana, no sé, encara no, no tenen clar el nom, eh, hi havia aquesta, aquesta aposta per intentar, doncs, acabar d'enllestir de, de, o, o acabar de solucionar el, el problema les residus, de la brossa que es pot eh, doncs, acumular en aquests eh, tancats eh, des del govern feien crítica en aquest sentit que no estan satisfets fins on havien arribat sí de les eh, implementacions que havien anat fent però que no havien arribat fins on ells volien ho eh, uh, Sembla que ho posin tot el pes una micaeta sobre aquesta nova ària. No sé com com ho lleu, vosaltres. Jo hi vaig dir el plan i a mí sol preenc que el govern, un govern que arriba amb la moció de censura el maig del 2017 amb el seu programa electoral diguint que en setmanes tenien el tema descomprir resòl. El mateix temps, tenien, tenien la proposta i la tenien clara per a la seva aplicació i que en qüestió de setmanes hi haurien el, re, el retorn, no? Després de dos anys reconeixen que evidentment no m'ha avançat com molt poc, però això sí m'ha avançat posant més diners perquè en aquell moment el contracte de comaries i tot el tractament de residuos ens costarà, l'Ajuntament ens costarà mig milió d'euros més en relació al que vaig deixar jo que només va estar gestionat durant sis mesos però a mi m'han ensenyat, jo vinc del món de l'economia, m'han ensenyat, ensenyat que quan tens problemes de coordinació o problemes de dispersió, el que no és produent és generar més divisió, o sigui, tu tenies dues àrees que gestionaven a l'àrea de serveis municipals, a l'àrea de medi ambient, en la qual estava una part estava que era la neteja viària i l'altra estava recollida, mm -hmm. doncs si per solucionar això, creant una tercera àrea ha de ser la solució, jo crec que no, i si no ho veurem a curt termini, no? jo crec que hauria sigut molt factible unificar en una sola àrea, tot cas crear una, sola, una gran macroàrea de serveis municipals que incorporem també la construcció de residus, i no dividir en tres àrees. Ara tenim servei municipal per un costat, Medi Ambient per l'altre, que gestiona bàsicament campanyes i qüestions d'informatives perquè té un posupost de 350.000 euros i la gran macroàrea de qualitat urbana que aquí ens col·loca, doncs neteja eh, residus una part de brigada, la via pública al carrer, la gestió de les bolles de les platges clar, i això és l'àrea del senyor Jaume Palahir, no? Jo crec que això en aquesta no és la solució, en qualsevol cas jo vaig dir en el plenari, escolti és la seva proposta, jo crec que aquí amb el temps veurem que això el que ja ha generat és per això inclús ha generat un tema d'un descrèdit de la pròpia i manca de confiança en la pròpia gent de l'Ajuntament aquí caldrà, caldrà convocar plaça nova per cap d'àrea d'aquesta nova àrea i és com si li estiguessin dient a les cap que havia fins ara que no han fet la feina ben fet. quan en definitiva jo crec que és un error jo crec que el tema de la gestió de residus sempre ha que és un tema complicat mm -hmm el que és criticable és que ell tenien la solució sota el braç, perquè en, dos, en, en poques setmanes tenia resolt el tema, i hem vist que era bastant més complicat el que, del que ells pensaven. Mm -hmm. Aquí és una miqueta el que comentàvem a l'inici, no? que quan un està a la posició i no ha estat dins de governant, és molt més fàcil, no?, proposar coses que a vegades semblen fàcils de, de solucionar i, i, i no sí, calen sempre. Sí, però no? jo, jo a vegades penso que una, hi ha vegades que gent, algú pot fer en clau d'ignorància, que discolta escolta, jo desconeixia, i altres quan ho fan, a més a més, amb ignorància i convençut que el que estan dient no es pot fer però per mala llet, no? I doncs és un exemple, o sigui, just el, el, el previ de la moció de censura, al mes de març, sembla, es va presentar una moció pel Prat de, de Grup d'Esquerra Republicana, que va ser també recolzada pel que abans era Convergència i Unió, mm -hmm. allà on et demanaven que en qüestió de dos mesos es fes un, un pla per eliminar les barreres arquitectòniques de les, de les voreres de Palau Folloll. Sí. Aquella moció es va aprovar. Jo vaig dir com a alcalde, escolti, si aquesta moció s'aprova, no hi ha problema, però això no es pot complir. Primer, perquè fer un de les barreres arquitectòniques el tenim més o menys fet, però la seva eliminació global afecta molt sovint a companyies externes, com potser Telefònica o FEC Sandesa, i la gestió no és immediata. Què hem vist en aquests dos anys i mig? Doncs que les que hi havien, segueixin igual. I és una moció que la van a presentar i la van a aprovar ells. Per tant, jo crec que, ja dic, una cosa que ho facis és el desconeixement, que, escolti, evidentment, ningú no és ensenyada en aquesta vida, l'altra que ho facis és la ignorància, però sabent que això que estàs dient no es pot complir, però vull fotre el govern contra les cordes, no? I, més a més, quan nadones que en aquell moment Comarien i Senyor, que estàvem governant junts, també recolza l'emoció. Bé, jo crec que en política... Segura hi ha gent que diu que tot xival. no? Mm -hmm. Però, bueno, molt poble, com parla el projecte, jo crec que la gent de ser bastant més, uh, més coherent i, sobretot, bastant més responsable. Mm -hmm. uh, durant aquests ara sis mesos i els dos anys que porteu a l'oposició, novament, uh, ara comentaves, eh?, que busqueu una oposició constructiva que aquests, uh, aquestes discussions o una miqueta de bronques que, que hi havia hagut en altres èpoques les havíeu deixat de banda uh, això en aquest sentit uh, Joan Vigues ho valorava positivament perquè deia que a vegades és uh, això, eh? que ells no, no arribaven a saber-ho tot no? i vosaltres podria tenir una miqueta més d'experiència valorar en aquesta oposició constructiva um, això també ho podem veure després no? en els plens, a vegades fins i tot en el, en el part final hi ha un bon rollo. No podem dir una miqueta que pot haver-hi una discussió abans prèviament sobre un tema, però que després hi ha bona sintonia. És que per mi la política és això. Jo, la política és prou complicada. I jo que porto anys en política a nivell municipal, a nivell nacional, vaig estar a Madrid, he estat al París de Catalunya, jo la veritat és que em resigno a veure la política com una eina d'agafar enemics. La política és una de confrontació i idees. I quan tu confrontes amb el teu diguéssim, adversari polític, mai enemic polític, polític, a partir d'aquesta confrontació doncs, òbviament, cadascú defensa les seves idees però després el debat es queda aquí i jo crec que això no ha mai ni les relacions humanes ni les relacions personals de la gent, perquè si no, al final és que en farem mal tots plegats, per tant, jo crec que el debat s'ha de produir, el debat de contats d'idees s'ha de produir, però esperar la relació, diguéssim, en termes de qualitat humana de ser la mateixa que hem tingut sempre, i jo en aquest aspecte és una cosa que no canvio, jo la meva relació amb tots els, tot els cap de llista que han acompanyat per l'Ajuntament tant en Joan Vigas com amb el propi Josep com tant Josep Salvadéa com Josep i Piferrer com els com el candidat també al cap de llista de Ciutadans i dels Comuns la relació és la mateixa que he tingut sempre vull dir, jo faig debat polític al plenari, faig debat polític i em toca, però quan surto d'allà considero que són companys de consistori i per tant, aquesta la, jo crec que aquesta és la visió de la política honesta i humana. Tot l'altre per pervertir la política i genera aquestes confrontacions que a vegades inclús està de bastant mal gust. Uh -huh. uh, posant la mirada també en aquests projectes eh, que, que volen presentar, en aquest cas des de l'equip de govern, quan van presentar els pressupostos comentaven que una de les apostes que volien fer, i aquí ho reformava uh, Josep Piferrer, en aquest primer tram d'aquest uh, mandat és uh, el tema de l'avinguda d'Espanya. Vosaltres ho vau criticar en el sentit no que es volgués fer això, sinó que es bombaven, però que en els pressupostos això no ho veieu reflectit. Um, és una miqueta contradictori venir aquí a la ràdio a dir volem fer això a l'Avinguda d'Espanya, volem que es tiri endavant o que comenci aquest projecte ara en aquest primer temps de mandat i en els pressupostos de l'any que ve que no hi hagi una partida específica per intentar doncs, començar a moure això? home, bastant contradictori i és bastant habitual que aquest govern faci això podríem posar molts exemples d'actuacions que han fet públiques llançant la idea a l'opinió pública a través de les, de les xarxes o de la premsa o de la pàgina, pàgina web i que després aquesta, aquesta actuació es comença a planificar el, cap, el mes següent perquè primer ho anuncio a veure quina resposta rebo de la gent i després començo a treballar-ho jo els vaig dir dues coses en el plenari primer que en el pressupost d'aquest mandat no hi havia cap partida per afrontar això, i segon, que és un greu error que aquesta obra tan important la vinculin únic exclusivament a la procedència del fons d'inversions financielles sostenibles, perquè són fondos que depenen de que el govern central, que n'hi hagi, si n'hi ha, ho aprovi, en primer terme, i segon, que depenen de l'estat de liquidació del pressupost anterior del propi Ajuntament. Per tant, fer una obra tan important vinculada a liquidacions de pressupostos del 2019, que serà bona per l'increment que ha hagut en l'IBI, que ha sigut un increment important, de més d'un milió d'200.000 euros, però, clar, ningú te garanteix que la liquidació del 2020 sigui igual que del 2019. I, per tant, que tindràs una obra iniciada i, si la liquidació no és bona, l'hauràs aturar, tinguent en compte que és un accés a Palau Fugell. Jo vaig qüestionar la forma de finançar-ho i també el moment oportú. O si sigui, tothom eh, veu clar que estem, entrem en una situació d'una certa incertesa econòmica. És veritat que segurament, i segur que no serà el que va passar el 2008-2009, però que tenim una, una situació d'una certa incertesa econòmica és obvi. Per què? Perquè tenim molts fronts oberts, tenim a veure què passa amb el Brexit, tenim a veure què passa amb aquesta visió que hi ha tant, diguéssim, diguéssim a nivell d'economia, l'afrontament entre Estats Units i, i, i Xina, tenim que veure què passa amb Sud-amèrica, no?, Tenim que passa amb Catalunya i Espanya, que, òbviament, també té repercussions econòmiques. I en aquest context, eh, jo crec que era molt millor ser, diguéssim, prudent i invertir més en aquest moment, sobretot en temes socials i a barris, que els barri tenen tothom en oblidats, i no afrontar aquesta obra, al millor. potser. Jo crec que nosaltres, en el programa natural, la portàvem, però una cosa que la porti el programa natural, l'altra que vegis que el context polític t'ajuda a fer aquesta inversió, que és una inversió que el cost no baixarà pas dels 5 milions d'euros mm -hmm. per molt que es vulgui 5 milions d'euros en una inversió importantíssima tinguent en compte que a més una part del cost caldrà repercutir als veïns colindants fruit d'anar fruitar per per tant, bé, ja dic, jo vaig qüestionar la forma de finançar-la i que sigui el moment oportú per executar-la mm -hmm. Aquesta és una de les uh, qüestions que anirem debatint segurament en el llarg dels propers uh, mesos i també anys uh, al voltant d'aquesta doncs, uh, reforma de l'Avinguda d'Espanya. Uh, Posar-vos en el punt també, ho has dit un parell de vegades, tema doncs, social. Uh, la partida de, de benestar social creix aquest anys respecte l'any passat, però no sé si crec que no ho veieu del tot suficient o, o creieu que no s'acaba de fer, poder no s'acaba de posar la mirada bé en concret en, un, en, en espais que s'haurien de posar? Mira, el pressupost de la partida social, el, si agafem l'àrea per àrea, els pressupostos no han pujat, han pujat un 5% global mm -hmm. perquè el capítol 1 de personal ha pujat en aquell moment un 9%. Per tant, si jo agafo de totes les hores i trec l'increment del capítol 1 de personal, totes han baixat. Tinc en compte aquest govern, si alguna cosa té que en dos anys que ha fet dos pressupostos 2018 i 2019, el capítol personal ha pujat un millor 400.000 euros. Això s'ha pujat un 15% en dos anys. I no només en tema de la valoració de lloc de treball, que és un tema que va iniciar quan jo era alcalde, sinó perquè també han, han fet compatible, al mateix moment, el que implica la valoració amb el que implica les noves contractacions. I, per exemple, aquesta nova creació d'aquesta nova àrea implica noves contractacions a nivell municipal, i això implica un increment de costos. Per nosaltres que criticàvem? Critiquem que si agafem projectes concrets socials projectes de l'àrea de, de serveis socials, de cultura, d'educació, no hi ha cap projecte nou Cap projecte nou que digui quina era la seva visió de municipi. No hi ha cap. Jo li vaig dir a l'alcalde, digue'm algun projecte nou. Clar, si projecte nou de l'àrea de cultura ha de ser que han reactivat la, fi, la festa de Sant Martí o el que fan al cap d'any continu doncs, no crec pas que jo sigui un tema de model de ciutat perquè en definitiva nosaltres van intentar fer algunes propostes del per cap d'any que finalment no, unes varen sortir millor que altres no? però en qualsevol cas si agafem àrea per àrea i'rebem l'increment important que ha tingut el capítol 1 pràcticament no hi ha cap re nom i varem posar exemples què passa amb la segona fase dels dos públics tothom en aparcat tot i que llista d'espera Què passa a algun projecte nou, un tema socials d'equilibri dels barris, cap Què passa amb una política agressiva de creació d'habitatge públic? És cert que hem fet una primera proposta amb una cooperativa, però jo crec que Parlin necessita alguna cosa més. Que això perquè tenim un problema importantíssim d'accés a l'habitatge. I ara ja només no és només un tema d'accés a el que és el, evitar que la, la gent els fotin fora els, dels habitatges que són comprats i estan hipotecats, sinó que hi ha molts desonaments de lloguers de, ll de ll lloguer privat, diguéssim, no, no només el tema de la hipoteca, no? I a més, lloguers que en aquell moment el mercat s'ha actualitzat i no trobes cap lloguer estigui per sota de 500 euros mensuals amb un pis de màxim dues habitacions. Clar, qui es pot pagar això? Hi ha moltíssima gent que té mm ha -hmm. els problemes. Aquestes són les exemples que nosaltres posàvem com a una eh, pràctica pràctica poc realista d'aquest govern i l'altre gran bloc, que a mi el que a mi sap greu jo estic trepitjant molt de barris és que els barris estan totalment oblidats el que va passar l'altre dia amb l'equipament no és res més que una prova més de que estan, estan, els equipaments allà no es revisen. si vas pels barris veus que en les voreres totes plenes d'herbes o Si sigui, jo puc veure una vorera que estigui trencada mira, escolta, serà la parella però quan tu vas a barris, veus voreres plenes d'herbes, vol dir que el barri s'ha deixat perquè les herbes no creixen d'avui per demà amb mm. una vorera. No? Per tant, jo crec que és un govern que té una visió molt i molt erràtica en el que és el nostre municipi i que s'ha preocupat molt de d'anomenar regidors concrets a platges, per exemple, a Llufrio, com si fossin els únics bars importants, però potser algun regidor o regidora que si li demanes on està el a... cap de gall poder no sap ni com accedir a cap de gall. A que no s'acaben de... O sigui, ho, ho heu anat parlant eh, moltes vegades, això ho heu anat dient, eh, el tema dels barris, la, la, el manteniment, el, fins i tot també la, la, la conversa, no? Bueno, la, les trobades amb, amb, amb els eh, diferents eh, barris de Palafrugell per intentar doncs, saber això, eh, perquè a vegades és complicat, no? està tot arreu, però que si hi ha les, aquestes converses tu poden comunicar, no? I ho poden dir. Eh, ho heu trobat a faltar i creieu que encara continuen? Eh? Sí, a més, tenim converses amb els diferents barris i ens ho diuen que són els grans oblidatges, jo vull recordar que nosaltres parem fer un pla d'actuació, però anem als barris, feien cada any actuacions. Jo vaig crear, el pas que passa és que només va funcionar quatre mesos, l'alcaldia al barri, i és que cada 15 anys desplaçàvem un barri concret, l'alcaldia, o el dia l'alcalde i el meu equip, en aquest cas la Dolors i el Narcís, quedaven anaven als barris a trepitjar, i allà rebíem les aportacions dels propis veïns in situ, no?, Bé, bueno, això, això què vol dir? Doncs que, evidentment, aquesta és la feina que ha de fer un govern, i si, si no ha de fer l'alcalde, perquè pugui tenir altres feines, ha de delegar amb algú ho faci, perquè jo crec que és importantíssim tenir aquest vincle, perquè Palafrill va, va més enllà de, de plaça nova i platges i llufriu, mm. Palafrill és que és un, és un territori i la gran part de la població està ubicada en aquest barri. Si anem, per exemple, a l'equipament esportiu Mamascor, volem com està, però és que si anem a l'equipament esportiu del que és darrere dels Mossos, també volem que està a Sant Deixat. Si anem a Camp d'Emplats, com jo he dit diverses vegades en el plenari, veuríem que tota aquella plaça està, sobretot a les nits, bastant, i bastant abandonada, i ja no dic si anem a la punxa o anem al, al molí de vent, no? Vull dir que jo crec que són barris que necessiten un, un, un tractament permanent i per això nosaltres reivindicàvem la necessitat, inclús de fer un pla de xoc tenim un barri també que es comença a ser preocupant que la zona aquella, els Martí, que hi ha dels pisos de Martí just davant del, de la policia local, aquell, aquell barri o són capaços de començar a actuar o bé un pla de barris que pugui fer nou la Generalitat o el govern o mm. què sigui i si no nosaltres començar a actuar Primer, a determinar en quin estat estan aquests edificis, perquè jo crec que en alguns casos hi han riscos importants. I bé, aquestes són les actuacions que jo, com a cap de llista, dir que el portaveu el PSG vaig posar sobre la taula els pressupostos, que tot això no hi havia res, tot això no hi havia res. Eren pressupostos que, ja dic, a part de l'increment important del capítol personal, la resta era tot igual. Mm -hmm. Per anar acabant, Juli, des de fora, un qui si segueix els plenaris pot tenir la sensació doncs, que eh, el govern exposa els seus punts, després l'oposició ho critica i com que s'aprova perquè l'equip de govern doncs, té els pots suficients, s'aprova i ja està. Eh, en, en ocasions, eh, la, la crítica que es pot fer des de l'oposició arriba a, a modificar algun, alguna cosa que es presenta des del govern o això és eh, poc provar, poc, eh, poc habitual? Jo crec que sí, que arriba, perquè encara que inicialment no t'ho reconegui, després tu veus que al cap d'un temps fan actuacions que tu els hi havies dit. I això l'altre dia, quan acabava el ple de pressupostos, jo vaig posar a la taula moltíssimes propostes. I inclús va haver -hi gent beva del meu grup, inclús gent que hi havia del públic i algun tècnic, i deia, els hi ha fet la recepta de tot el que han de fer. I algú me deia, veuràs com d'aquestes coses, algunes les veuràs que es faran. Per tant, jo si passa això ja estic content. Mm -hmm. D'alguna manera, la funció és difícil que el govern, o la majoria, a vegades, doncs, eh, te reconegui una, una proposta. És... No, no és difícil, però no, no és habitual, no? Mm -hmm. Qualsevol cas, jo penso que alguna de les propostes que nosaltres fem es, es reculliran en el futur. Uh -huh. Bé, i amb aquesta mirada no, de seguir treballant, eh, en aquest cas per, per la Frugell des de l'oposició doncs, eh, és el que de moment Juli Fernández doncs, mantindrà eh, durant aquests quatre anys eh, després doncs, ja tornarà el temps de, de parlar-ne però encara queda molt eh, no sé si per acabar Juli vols posar la mirada en algun altre tema que, que no hagin parlat són molts però com la resta de candidats hem estat també mitja hora, doncs eh, també és moment d'anar acabant, però no sé si vols posar la mirada en algun altre tema. Bé, bueno, a mi hi ha dues coses que parla. em preocupen també, que jo en, el, jo en dos altres tres plenars jo estic dient que és la situació del comerç local, el govern s'hauria d'implicar molt més en dinamitzar, ja sé que el l'Oxigen, que és una entitat que està actuant molt bé, però el govern ha de liderar aquesta transformació del sector comercial per ajudar-los a subsistir en un moment difícil de nous, nous hàbits de compra, les ventes per internet que això passa perquè el petit comerç s'ha d'especialitzar, s'ha de modernitzar, però l'Ajuntament ha de liderar-ho inclús amb, amb algun tipus d'ajudes a fons perdut. Mm. I també les noves propostes que volen fer de reordenació del Plaça Nova i el Plaça Promontori ja faran de les terrasses. Crec que és un error el que proposen, penso que és un, és un retrocés important en el que ha de ser l'espai públic com a àgora de debat de la ciutadania i per tant jo els demano que amb aquests tres temes reflexionin obertament. Doncs com que són temes de, que segurament aniran sortit també de forma recurrent en els propers mesos, doncs, eh, segur que anirem parlant i també doncs, eh, en podrem parlar aquí a, a Ràdio Palafrugell fer-ne debat eh, tant amb, amb els grups de l'oposició com amb els grups de, del govern i doncs arribem al final d'aquesta entrevista que és la darrera d'aquestes eh, roda d'entrevistes de, que hem fet amb els portaveus dels grups municipals Juli, doncs només desitjar-te unes bones festes i, i també una bona entrada d'any Moltes gràcies a vosaltres i també moltes festes